Цок. Ігор мусив це визнати. Коли йшлося про створення химерних речей, здоровий глузд був кращий за божевілля. Ігор звик до господарів, які, попри дивовижне вміння робити стійку на руках, на самому краєчку ментальної пріруї, не були здатні вбрати штани без детальних інструкцій. Як усі Ігорі, він навчився давати з ними раду. Фактично це було не так важко. Хоч інколи для цього доводилося працювати цілу ніч до самого ранку. І коли вже вдавалося привчати їх до певного режиму, можна було братися до своїх справ. І вони вас не турбували, аж поки треба було встановити блискавковий відвід. Але з Джеремі було інакше. Це був чоловік, за яким можна було налаштовувати годинник. Ігор ще ніколи не зустрічав людини, життя якої було б настільки організоване, впорядковане, настільки своєчасне. Він усвідомив, що являє свого господаря таким собі тік-такменом. Один із колишніх ігорових господарів зробив такого заводного тік-такмена з усіма відповідними важелями, шестірнями, кривошипами і годинниковим механізмом. Замість місків там була довга перфорована стрічка, а замість серця – велика пружина. Якщо в кухні все стояло на своїх місцях, ця річ могла підмести підлогу і зварити незогіршу чашку чаю. Але якщо все не було на своєму місці, або якщо ця тік цокаюча штучка натрапляла на несподівану перешкоду, вона могла здерти зі стін штукатурку і кинути в окріп замість заварки кота. А тоді в його господаря виникала ідея оживити цю річ, щоб вона сама перфорувала свої стрічки і накручувала власну пружину. Ігор, який звик чітко виконувати інструкції, слухняно спорудив класичний варіант блискавковідвіду якраз напередодні великої грози. Він не міг бачити, що сталося опісля, адже не був там, коли блискавка влучила в годинниковий механізм. Ні, Ігор у цей час був уже на півдорозі до села, рятуючись утечею з усіма своїми пожитками в саквояжі. Та однак над його головою присвистіло і уп'ялася у стовбур дерева, розпечена добіла зубчасте колесо. Вірність господарю була дуже важливою, але займала друге місце після вірності спільноті Ігорів. Якби світ складався насамперед із зниклих безвісті слуг, їх усіх мали б достобіса називати Ігорями. А цьому Ігорю, здавалося, що ожилий тіктокмен, як би такого можна було б зробити, мав би бути подібним на Джеремі. І щоб ближче було до завершення роботи над годинником, то швидше починав тіктокати Джеремі. Ігорю цей годинник не надто подобався. Він волів мати справу з людьми. Віддавав перевагу істотам, які здатні кривавити. І ось коли годинник почав набирати форм, хоча його мерехтливі кришталеві частинки були ще нібито не зовсім тут, не на своєму місці, Джеремі ставав дедалі зосереджений на своїй роботі, а Ігор дедалі напруженіший. Тут явно відбувалося щось цілком нове, і хоч Ігорі завжди прагнули навчатися новому, існували певні обмеження. Ігорі не вірили в заборонене знання. І речі, які не варто знати людині. Але ж людям явно не варто було знати, що відчувається, коли кожну найменшу частинку вашого тіла засмоктає якась маленька діра. А це міг бути один із варіантів найближчого майбутнього. А ще ж була Леді Легі Джон. Від одного лише її вигляду в Ігорі мурашки по спині повзли. А він, зазвичай, не дозволяв повзати по собі навіть найменшій мурашці. Вона не була зомбі і не була вампіркою, бо не пахла, як вони – вона взагалі ніяк не пахла, а Ігор, судячи з досвіду, знав, що все має свій запах. І ще була одна річ. «І ноги не торкаються чи повідомив він. «Звичайно, торкаються», – заперечив Джеремі, протираючи рукавом частинку механізму. «Вона тут буде знову через хвилину і 17 секунд. Я впевнений, що її ноги торкатимуться землі». А часом вони не торкаючі, шер. Але ж увагу, коли вона йде вгору або вниз шходами, шер. Вона чи не робить правильно, шер. Можна побачити тінь під її обцашами, шер. Обцашами? Каблучками на черевиках, шер. Зітхнув Ігор. Шепілявість іноді створювала проблеми, а Ігор, чесно кажучи, міг легко її позбутися, але без неї він не був би Ігорем. Це ніби взяти і перестати раптом накулювати. «Іди і будь готовий відчинити двері». – звелів Джеремі. – Ширяння в повітрі не робить особистість лихою. Ігор знезав плечима. На його думку, це могло означати взагалі відсутність особистості. Його, до речі, вельми стурбувало те, що Джеремі цього ранку вбирався ретельніше, ніж зазвичай. Ігор вирішив за цих обставин не порушувати питання свого найму, хоч попередньо його вже обмірковував. Його ж найняли перед тим, як її світлість залучила Джеремі до цієї роботи. Усе свідчить про те, що вона знала, до кого звертається. Але наймала вона Ігоря особисто в бачушайні, і він того ж самого дня сів на поштовий діляжанс. І виявилося, що леді Лагіджон відвідала Джеремі також того самого дня. Подолати швидше шлях від Убервальду до Анкморпорка можна було тільки завдяки магії, хіба що хтось міг винайти спосіб мандрувати семафорною системою а Леді Легіджон зовсім не була подібна на відьму. Усі годинники-крамнички здійняли несамовитий дзенькіт, сигналізуючи про настання сьомої години, коли Ігор відчинив передні двері. Так завжди робилося в передчутті стуку. Не щось робилося, а просто робилося. Деякі речі бували зроблені, а деякі не зроблені. І всі зроблені речі робилися ігорями. Це було ще одним пунктом кодексу Ігорів. Він розчахнув двері навстіж. «Дві пінти, сэр, гарний, свіженька!» – сказав містер Сок, подаючи йому пляшки. «А ще в такий деньочок аж проситься мати свіженьких вершечків, правда?» Ігор люто зиркнув на нього, але взяв пляшки. «Я волів би, щоб вони пошелоніли!» – пихато відрізав він. «Гарного вам дня, містері Сочі!» І він грюкнув дверима, зачиняючи їх. «Це не була вона?» – запитав Джермі, коли Ігор повернувся до майстерні. «Це був сер. Вона вже запізнюється на 25 секунд, стурбовано зронив Джеремі. Думаєш, з нею могло щось трапитися? Справжні меледі мають таку моду ж опішньому чи сказав Ігор, відставляючи молоко, його пальці аж затерпли таким холодним воно було. Я певний, що її світлість справжні меледі. Я б не поспішав із вишновками шер, мовив Ігор котрий, як уже згадувалося, мав щодо цього фактично дуже серйозні сумніви. Він повернувся до крамнички і взявся рукою за дверну клямку якраз тоді, коли почувся стук. Леді Легі Джон стрімко проминула Ігоря. Дві контролів, не звертаючи на нього увагу, зайняли позиції всередині крамнички. Ігор зневажливо обзивав їх ходячим комінням, яке наймають за два долари в день плюс чайові. Її світлість була вражена. Великий годинник був майже готовий. Це не була присадкувата і незграбна річ, про яку Ігорю розповідав його дідусь. На превеликий Ігорів вподив, адже в будинку не було навіть натяку на якісь декоративні прикраси й оздоби, Джеремі подбав про вражаючий зовнішній вигляд. «Твій дідусь допоміг зробити першого годинника», – сказав йому Джеремі. «Тому давай но ну змайструємо дідівський годинник, а?» І ось він стояв перед ними. Стрункий, високий годинник з кришталю йду дутого скла, що відзеркалював світло, від чого ставало трошки бентежно. Юр витратив купу грошей на вулиці вправних ремісників. Маючи достатньо фінансів, банкмарпорку можна було купити що завгодно, включно з людьми. Він уважно стежив за тим, щоб жоден гранувальник кришталю або складу не доводив свою справу до кінця, бо це могло б підказати їм, яким буде завершений годинник, хоч він даремно цим переймався. За гроші можна було купити відсутність будь-якої цікавості. Крім того, хто б повірив у те, що час можна вимірювати кристалами. Усі кінці з кінцями сходилися лише в майстерні. Ігор митушливо протирав речі, пильно прислухаючись до того, як Джеремі хизувався своїм витвором. «Жодної потреби в металевих деталях!» – хвалився той. «Ми придумали спосіб пропускати крізь скло приборкану блискавку і знайшли майстра, який виготовляє скло, що трохи гнеться. Ми!» – зауважив Ігор. – Завжди так воно бувало. Ми придумали спосіб, означало, що господар запитував про це, а Ігор вирішував, що треба для цього зробити. Хай там як, але приборкування блискавок було родинною пристрастю. За допомогою піску, хімікатів і деяких секретів можна було примусити блискавку навіть сидіти, наче песик, на задніх лапах. Леді Легіджон простягнула вбрану в рукавичку долоню і торкнулася бокової стінки годинника. – Це роздільний механізм. Почав пояснювати Джеремі, беручись з верстака кристалічну матрицю. Але її світлість не відводила очей від годинника. «Ви його зробили з циферблатом і стрілками?» – сказала вона. «Чому?» «О, та він чудово функціонуватиме, вимірюючи традиційний час», – відповів Джеремі. «Звичайно, зі скляними шестернями. Теоретично, його ніколи не треба буде коригувати. Він визначатиме час за всесвітнім цоком». «Ага, то ви його виявили?» Інтервал часу необхідний для того, щоб сталася найменша річ, яка може статися, я знаю, що він існує, вона мала доволі вражений вигляд. Але годинник ще не закінчений. Ще треба здійснити низку тестів методом пропи помилок, сказав Джеремі. Але ми це зробимо. Ігор каже, що в понеділок очікуємо велику грозу, каже, що це повинно забезпечити нас енергією. А тоді, обличчя Джеремі світилася посмішкою. Я не бачу причини, чому б усім годинникам світу не показати точнісінько той самий час. Леді Джон зиркнула на Ігоря, котрий ще більше заметушився. Слуга задовольняє? Трохи часом нарікає, але в нього добре серце. Ще й має запасне, він майстер на всі руки. Так, у Ігорів золоті руки, стримано відзначила Леді. Вони явно опанували мистецтва спадковості талантів. Вона клацнула пальцями, і один із тролів підступив ближче, тримаючи пару турбинок. «Золото і Інвар», – повідомила вона, – «як і обіцяно». «Але коли ми змайструємо годинник, Інвар буде вже нічого не вартий», – сказав Джеремі. «Перепрошуємо? Вам потрібно більше золота?» «Ні-ні, ви і так були дуже щедрі. «А вже ж», – подумав Ігор, енергійно стираючи порох із верстака. «Ну то до наступного разу», – попрощалася леді Легіджон. Тролі вже наготувалися прямувати до виходу. «Ви прийдете, коли буде запуск». Поцікавився Джеремі тоді, як Ігор квапливо рушив до передпокою відчиняти вхідні двері, адже хай там якої думки він був про її світлість, існувала така річ, як традиція. «Можливо. Хоч ми вам цілком довіряємо, Джеремі». «Е-е-е-е...» Ігор зацепинів. Досі він ще не чув таких ноток у голосі Джеремі. Це були погані нотки в голосі господаря. Джеремі схвильовано набрав повні груди повітря, немов би розмірковуючи над якоюсь малесенькою і складною деталькою годинникового механізму, яка могла б, якщо не повестися з нею край обережно, призвести до катастрофи, розсипавши по підлозі шестерні й коліщатка. Е -е, «Я хотів би знати... Ваша світлість, можливо, ви хотіли би повечеряти зі мною сьогодні?» Джеремі зобразив усмішку і горбачив кращу посмішку у трупа. Вираз обличчя леді Логі Джон замехтів. Він справді це зробив. Ігорю здалося, ніби один вираз змінювався другим, немовби це була серія окремих кадрів, у проміжках між якими риси її обличчя взагалі не рухалися. Звичну для неї відсутність будь-яких емоцій змінила раптова замисленість, яка поступилася місцем подиву. А тоді вже на превеликий подив самого Ігоря її обличчя зашарілося. «Але, містер Джермі, я, я навіть не знаю, що сказати». Затинаючись, пробулькотіла її світлість, а її крижаний спокій розтопився, утворивши теплу калюшку. Я справді просто не знаю. Можливо, якось іншим разом. Я справді маю важливі справи. Було дуже приємно зустрітися, але я мушу йти. До побачення. Ігор зацепеніло стояв на витяжку, виструнчившись настільки, наскільки це міг собі дозволити пересічний Ігор, і майже зачинивши двері за її світлістю, яка квапливо збігала сходам у будинку. Вона зависла лише на мить, на якихось півдюйма над вулицею. Це тривало тільки мить, а тоді вона опустилася на землю. Цього не міг би помітити ніхто, крім Ігоря, що лиховісно визирав у шпарку між дверима і одвірком. Він метнувся назад у майстерню. й далі стояв, мов у трансі, залитий не менш рожевим рум'янцем, ніж її світлість перед тим. «Я ж зараз вишкачу по ту нову шляну деталь для мультиплікатора, Шер», швидко затарабанив Ігор. «Вона вже має бути готова, добре. Джеремі крутнувся на обцасах і стрімко прокрукував до верстака. «Зроби це, Ігорю. Дякую тобі!» – пробубанів він дещо приглушеним голосом. Коли Ігор висли знову з дверей і спритно сховався в затінку, леді Легіджон з її початом було ще видно поодалік на вулиці. На перехресті її світлість мляво махнула рукою, і троллі потупотіли далі самі. Ігор не спускав з неї очей. Попри всю свою фірмову вкульгавість, Ігорі могли при потребі рухатися дуже швидко, а це їм нерідко доводилося робити, рятуючись від розлюченої юрби. Ігорі були вірними, але й не дурними. Робота є роботою, коли роботодавець не потребував більше ваших послуг, скажімо тому, що тлум розгніваних селян застромив йому серце кілок, час було рухатися далі, не чекаючи, поки вони вирішать, що вас також варто посадити на палю. Кожен ігор насамперед з'ясовував, де розташовано таємний хід із будь-якого замку і де сховати торбу з необхідними на ніч речами. Як казав один із ігорів-засновників, ми приречені на смерть. Я перепрошую, а де ж кажено ми? На відкритому повітрі він зауважив ще більше недоречностей. Вона не зовсім правильно рухалася. Так, ніби постійно контролювала своє тіло, радше, ніж цілковіто довіритись йому. Так, як це роблять люди. Навіть зомбі з часом цьому навчаються. Ця недоречність була ледь помітна, але в Ігоря був орлиний зір. Вона рухалася так, ніби не звикла до власної шкіри. Її світлість прямувала вузенькою вуличкою. А Ігор мав надію, що там з'явиться хтось із гільдії злодіїв. Йому дуже хотілося побачити, що станеться, коли хтось із них поплескає її по голові, адже саме так вони любили починати розмови. Вчора хтось спробував учинити подібне з Ігорем, і якщо той чоловік був здивований, почувши металевий брязкіт, можна уявити, наскільки він був приголомшений, коли його руку схопили і переламали з анатомічною ретельністю. Аж ось вона звернула у провулок поміж двома будівлями. Ігор завагався. Поява у всіх на виду серед білого дня на початку провулочка займала перше місце у місцевому списку ситуацій, що загрожують неминучою смертю. Але ж він з іншого боку не робив нічого поганого, правильно? А вона, схоже на те, не була озброєною. З провулочка не долинало жодного звуку кроків. Він зачекав якусь мить, а тоді зазирнув за ріг. Леді Легіджон ніде не було видно. Проте й жодного виходу з провулка не було. Це був глухий кут, захаращений купою сміття. Але в повітрі ще виднівся сірий силует, який щезав у нього на очах. Це був балахон із капюшоном, сірий, мов, і мла. Він злився із довколишньою сирістю і зник. Вона завернула в провулок, а тоді перетворилася у щось інше. Ігор відчув, як сіпаються його руки. Окремі Ігорі спеціалізувалися в певних вузьких галузях, але всі вони були фаховими хірургами і мали вроджене бажання уникати втрат на марне. В горах, рах, де з здебільшого лісоруби і рудокопи, вважалося великим щастям, якщо неподалік мешкав якийсь Ігор. Завжди існував ризик, що відскочить від дерева сокира або подоріє циркулярка, і тоді постраждалий був радий, що поблизу опинився Ігор, готовий подати руку допомоги. Або навіть пожертвувати нею, якщо вам пощастить. Таким ось чином, безкоштовно і щедро роздоровуючи свій хист громаді, Ігорі ще дбайливіше вдосконалювали свої навички, коли це стосувалося їх самих. Дивовижно гострий зір, здорові й міцні легені, досконалі органи травлення. Було жахливо навіть подумки припускати, що такі чудові речі можуть піти на поживу хробакам. Тому Ігорі зробили все, щоб цього не сталося. Зберігали все в родинному колі. Ігор насправді мав золоті руки свого діда. І ось тепер вони стискалися в кулаки самі по собі. Цок! Малесенький чайничок розігрівався на вогнищі стрісок і засохлого лайна яка. «Це було дуже давно», – сказав Лудзе. «Коли точно, немає значення саме тому, що це сталося. Немає взагалі сенсу запитувати, коли. Усе залежить від місця перебування. У деяких месцинах це було сотні років тому, а в деяких інших, можливо, цього взагалі ще не сталося. Була така собі людина в Убервальді. Винайшла годинник. Дивовижний годинник. Він вимирював всесвітній цок. Знаєш, що це таке?» «Ні. Я теж не знаю». Про такі речі треба розпитувати абата. Зараз подумаю. Гаразд. Уяви собі найменший можливий інтервал часу. Дійсно, найменший. Такий маціпусінький, що секунда порівняно з ним здаватиметься мільярдом років. У такий Так ось космічний квантовий цок, так його називає Абат, оцей космічний квантовий цок ще набагато менший. Це час, який триває від тепер до потім. Час, необхідний для того, щоб атом встиг поміркувати над коливанням. Це... Це час необхідний для того, щоб сталася найменша річ, яка може статися, – запитав Лобсанк. Точно, молодець, – похвалив Лудзе. Він набрав повні груди повітря. А ще цей час необхідний для того, аби зруйнувати весь усе світ у минулому і відновити його в майбутньому. Чого ти на мене так дивишся? Це те, що сказав Абат. І це відбувалося, поки ми тут розмовляли? – запитав Лопсанг. Мільйон разів. Можливо, навіть удлеплексіон разів. «А як це багато?» «Це одне з абатових слів. Воно означає, що більше чисел, ніж можна уявити в Йонку». «А що таке Йонк?» «Довжелезний інтервал часу». «І ми не відчуваємо цього? Все світ руйнується, а ми цього і не відчуваємо?» «Кажуть, що ні. Коли мені це розтлумачили вперше, я місця собі не знаходив. Однак це відбувається занадто швидко, щоб ми щось зауважили». Лобсанг якийсь час розглядав сніг, а тоді мовив «Гаразд, що далі?» В Убервальді хтось змайстрував годинник зі скла. Підживлювався він блискавкою, наскільки я пригадую, якимось чином цей годинник сягнув того рівня, коли він міг цокати разом із Всесвітом. А навіщо це було тому майстрові? Послухай, ну він жив у великому старому замку на круче в Убервальді. Такі люди не потребують жодних мотивувань, крім бояться це можу». Їм сниться кошмарний сон, і вони намагаються його відтворити. Але ж такий годинник неможливо зробити, бо він перебуває всередині Всесвіту, а отже весь час відновлюється разом із Всесвітом, правильно? Лудзе це вразило, і він це визнав. Я вражений, зізнався він. Це ніби відкривати ящик цвіходером, який усередині цього ящика. Абат переконаний, однак, що частина цього годинника перебувала ззовні. Але ж неможливо, аби щось було ззовні в сенс... «Скажи, це людині, яка билася над розгадкою цієї проблеми впродовж дев'яти життєвих циклів?» – зронив Лудзе. «Хочеш дослухати все до кінця?» – підметальнику. підмітальнику». «Отже, ми тоді нічого не встигли, але серед нас був молодий підмітальник». «Тобто ви?» – уточнив Лобсанк. – «Тут йдеться про вас, чи не так?» – «Так, так», – роздратовано буркнув Лудзе. Мене послали в Убервальд. Історія в ті дні була доволі прямолінійною, і ми знали, що в районі Батшушайна має статися щось серйозне. Я згаяв на пошуки декілька тижнів. Знаєш, скільки там є відлюдних замків вздовж ярів і у щелин? Їх стільки, що можна розгубитися. Тому ви й не знайшли щасно потрібний замок? – запитав Лобсанг. Я пам'ятаю, що ви сказали Абату. Я саме був у долині, коли у вежу влучила блискавка, – сказав Лудзе. Знаєш, як написано: великі події завжди відкидають тінь, але я ніяк не міг визначити, де це відбувалося, аж поки не було запізно. Промчати в півмилі вгору пагорбом швидше за блискавку. Ніхто не міг би цього зробити. Я майже встиг, але був фактично вже на порозі, коли все пішло під три чорти. Тоді не варто себе звинувачувати. Так, але знаєш, як воно є? Постійно думаєш, якби ж то я раніше встав або пішов іншим шляхом, зітхнув Лудзе. «І тоді вдарив годинник?» – мовив Лобсанк. «Ні, він застряг. Я ж казав тобі, що ця його була зовні за межами Всесвіту. Вона не плила за течією. Намагалася рахувати цоки, а не рухатися разом із ними». «Але ж у Всесвіт велетенський. Його не можна зупинити якимось там годинниковим механізмом?» Лудзе викинув у вогнище недопалок цигарки. Абат каже, що розміри не мають значення», – пояснив він. «Знаєш, йому знадобилося дев'ять життєвих циклів» для пізнання того, що він знає. Тож ми не винні в тому, що не здатні це збагнути, правильно? Історія дала тріщини. Це була єдина річ, яка могла не витримати. Дуже химерна ситуація. Ці тріщини були скрізь. Усі ці, як же вони, вилетіли з голови. Типу кріплення, що з'єднують клаптики минулого із клаптиками теперішнього. Порозлізалися і лежали хто знаде. Деякі були назавжди втрачені. Лудзе задивився на згасаюче полум'я. «Ми посшивали все, як могли», – додав він. «Залатали всю історію зверху донизу. Зашпаклювали діри клаптиками часу, 10-го де інде. Вийшло щось на кшталт клаптикової ковдри. І люди цього не помітили? Чого ж вони мали помічати? Коли ми все це все зробили, воно так ніби і завжди було. Ти був би здивований, з яких скрутних ситуацій нам вдалося викрутитися. Наприклад, я певний, що хтось так і звернув на це увагу. Лудзе зиркнув на нього своїм типовим поглядом з коса. «Дивно, що ти це сказав. Я і сам про це нерідко думав. Люди кажуть такі речі, як «Куди летить час?» або «Це було ніби вчора, однак ми мусили це зробити, і все чудово загоїлося». Але ж люди могли розгорнути книжки з історії і побачити слова, хлопче, більш нічого. Хай там як, але люди постійно щось витворяли з часом, відколи взагалі люди були. Марнували його, тягнули, заощаджували, надолужували, а ще його вбивали. Людські мізки були запрограмовані на різні витівки з часом. Та ще й ми це робимо, просто в нас краща підготовка і вища кваліфікація. І ми не одне століття працювали над тим, щоб усе повернулося на своє місце. Навіть коли все спокійно, потрібно стежити за зволікаторами. Рухати час тут трішки розтягнути, там трошки стиснути – це непроста робота. І я не збираюся чекати, поки його розтрощать у други. Цього разу мало що залишиться для полагодження. Він задивився на ще гарячі попіл вогнища. «Кумедно це все», – зрунив він. Колину наприкінці його життя також приходили в голову дуже незвичайні думки стосовно часу. «Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що час, на його думку, був живий. У всякому разі, – казав Колен, час поводився, як жива істота. Дуже дивні думки, що тут казати. Він казав, що зустрівся з часом, і що це була жінка». Принаймні, для нього. Усі стверджують, що це була просто дуже хитромудра метафора, а мені, можливо, просто закрутилося в голові або що. Але того дня я поглянув на скляний годинник, якраз тоді, коли він вибухнув, і... Він підвівся і підхопив мітлу. Треба рухатися, хлопче. Ще дві-три секунди, і ми вже будемо на бонг в пхуті. А що ви збиралися сказати? Запитав Лопсанг, квапливо зриваючись на ноги. Ой, та просто старе базікання. відмахнувся Лудзе. У голові все часом плутається, коли тобі вже понад 700 років. Ходімо далі. Під метальнику? Так, хлопче. Чому ми несемо на спинах веретена? На все свій час, хлопче. Маю надію. Ми несемо час, правильно? Якщо час зупиниться, ми зможемо і далі рухатися. Наче нирці. Ставлю найвищу оцінку. І? Ще якесь питання. Час? Це вона? Жоден учитель про це не згадував, і я не пригадую такого у скрижалях. «Не забувай собі цим голову. Колин написав, ну так, звану таємну скрижаль. Її зберігають у замкненій кімнаті. Тільки абатам і чинцям-старішинам дозволено її бачити». Лопсанг цим не задовольнився. «Ну, а як же тоді ви?» – почав було він. «Ну, але ж ти не можеш очікувати, що такі поважні люди будуть самі там підметати, правда?» – сказав Лудзе. «А там страшна пилюка». «І що ж там було написано?» «Я багато не прочитав». «Не відчував, що так потрібно робити», – відповів Лудзе. «Ви не відчували? І що ж там було написано?» «Це була любовна поезія. І дуже гарна». Постать Лудзе втратили чіткі обриси, коли він почав розтинати час. Невдовзі він розтанув і зник. На засніженому полі з'явилася низка слідів. Лобсанг обгорнувся часом і рушив у слід. І раптом прямо ні звідки виник спогад. Колен був правий. Цок! Багато буває приміщень, подібних на цей склад. Вони є в кожному старому місті, хоч би якою дорогою там була земля під забудову. Інколи в цих просторах можна просто загубитися. Будують майстерню, а біля неї другу. Мануфактури, комори, сараї і тимчасові прибудови насуваються одне на одне, скупчуються і поєднуються. Простір між зовнішніми стінами перекривається дашками з долю. Асиметричні ділянки землі використовуються для зведення похапцем стін і вирізання в них дверних отворів. Старі одвірки ховаються за штабелями пиломатеріалів або за стелажами для нових інструментів. Старші люди, які знають, що там було, відходять і помирають, мов мухи, що позначили своєю присутністю густе повутиння на бруднющих вікнах. А молодь, загублена в цьому галасливому світі токарних верстатів, лакофарбових крамничок і захаращених верстаків, просто не має часу щось досліджувати. Отож, існували собі такі місця, як цей склад із заскленим дахом, де кожен із чотирьох співвласників мануфактури вважає, що склад належить одному з трьох його колег, якщо взагалі про нього згадує. Фактично кожен із них був повноцінним власником однієї стіни – Проте ніхто вже не пригадував, хто саме збудував і засклив тут дах. За стінами з усіх чотирьох боків люди і гноми гнули залізо, пиляли дошки, плели мотузки і закручували гвинти, а от усередині панувала тиша, яку порушували хіба що пацюки. Аж ось уперше за багато років вирухнулося повітря. Долівкою покатилися кульки, з збилюки, крихітні порошинки заіскрилися і затанцювали в променях світла, що ледве пробивалося крізь брудний дах. У довколишньому просторі зрушила з місця невидима і витончена матерія. Вона накопичувалася потроху – атом звідти, молекула звідси, з робітничого бутерброда, бруду в ринвах голубіного пір'я, а тоді текла, ніким не помічена, до центру всього простору. Закрутилася у спіраль, і врешті-решт, змінивши декілька дивних і давніх жахливих форм, перетворилася в леді Легіджон. Джон. Леді Легіджон Джон похитнулася, але зуміла втримати рівновагу. З'явилися і інші аудитори, створюючи дивне враження, ніби вони насправді й не могли ніколи тут не бути. Мертвотна сірість світла почала просто набувати форм. Вони виринали, мов кораблі, з туману. Ви дивилися на цей туман, аж раптом частина мряки ставала корпусом, що був тут увесь цей час, і вам не залишалося нічого іншого, як поспіхом шукати рятувальну шлюпку. Леді Легі Джон сказала, «Я більше не можу цього робити». «Це занадто болісно». Один мовив, «Ага, а можете пояснити нам, який він біль? Ми часто цим цікавилися». «Ні, ні, я не думаю, що зможу. Це пов'язане з тілом. Нічого приємного. Я відтепер залишуся в тілі». Один мовив, «Це може бути небезпечним». Леди Легі Джон знизала плечима. «Це вже не вперше з нами. Йдеться лише про зовнішній вигляд», – пояснила вона. Ви не повірите, наскільки легше спілкуватися з людьми в цій оболонці. Один мовив, «Ви знизали плечима, а ще ви говорите ротом, отвором для їжі й повітря». «Так, дивовижна, правда?» Тіло леді Легі Джон знайшло старий ящик, підсунуло його до себе і сіло на нього. Вона майже взагалі не думала, як мають рухатися м'язи. Один мовив, «Але ви не їсте, ні?» «Поки що ні». Один мовив, «Поки що». Але ж тоді виникає ця жахлива проблема отворів. Один мовив. А як ви навчилися знизувати плечима? Тіло робить це саме, відповіла її світлість. Ми й подумати такого не могли, правда? Схоже, більшість речей тіло робить автоматично, не треба докладати жодних зусиль для того, щоб стояти вертикально. Причому щоразу це робити легше. Тіло трохи змінило позу і схрестило ноги. Дувовижно подумала вона. Йому так було зручніше, мені й думати про це не довелося. Нам таке і не спадало на думку. Один мовив, «Виникнуть питання!» Аудитори ненавиділи питання. Ненавиділи їх майже так само, як рішення, а рішення ненавиділи майже так само, як ідею індивідуальної особистості. Але найбільше вони ненавиділи речі, які рухаються хаотично. «Повірте мені, все буде добре», – заспокоїла їх Легі Джон. «Ми, зрештою, не порушимо жодних правил». Час просто зупиниться і нічого більше. Усе після цього буде в ажурі. Живе, але нерухоме. Охайненьке. Один мовив, і ми нарешті впорядкуємо картотеку. Власне, підтвердила леді Лагіджон. І цей чоловік сам цього хоче. Дивна річ, він навряд чи думає про наслідки. Один мовив, чудово. Виникла одна з тих пауз, коли ніхто не був готовий говорити. А тоді, один мовив, «Скажіть нам, як воно?» «Що саме?» Один мовив. «Бути навіженим, бути людиною». «Химерно, неорганізовано, декілька рівнів мислення одночасно. Є деякі речі, яких нам слів бракує. Наприклад, ідея харчування починає здаватися притягальною. Так мені підказує тіло». Один мовив. «Притягальною, як у гравітації?» «Так». Відчуваєш ті до їжі». Один мовив, «Великої маси їжі. Навіть у маленькій кількості». Один мовив, «Але їдження – це просто функція. Що такого притягального у здійсненні функції? Адже цілком достатньо знання, що це необхідно для виживання». «Я не знаю, що відповісти», – відповіла леді Логіджон. Один аудитор мовив, «Ви наполегливо вживаєте особовий займенник». А один додав, «І ви не померли. Бути особистістю означає жити, а жити означає померти». «Так, я знаю, але людям властиво вживати особовий займенник. Він ділить на дві частини всесвіт. Є пітьма за очима, там, де тихенький голосок, і все інше. Це жахливе відчуття. Так, ніби тебе весь час допитують». Один мовив, «Що то за тихенький голосок?» Інколи мислення нагадує розмову з іншою особою, але ця особа також є тобою. Вона бачила, що це стурбувало інших аудиторів. «Я не хочу бути в цій оболонці довше, ніж потрібно», – додала вона. І усвідомила, що це була брехня. Один мовив, «Ми вас не звинувачуємо», – леді Легіджон кивнула. Аудитори могли проникати в людську свідомість, могли бачити, як там лускають і шкварчать думки, але читати їх вони не могли могли бачити енергії, що перетікають з однієї звивини мозку в іншу. Могли бачити, як мозок сяє, наче вопронічна краса, але не могли бачити, що там відбувається. Тому вони збудували щось подібне. І це було логічно. Вони й раніше використовували людських агентів, бо давно вже з'ясували, що є дуже-дуже багато людей, які готові на все заради відповідної кількості золота. Це було незрозуміло, адже аудитори знали, що золото не має, бодай, якось серйозної цінності для людського тіла. Тілу були потрібні залізо, мідь і цинк, але зовсім незначна мінімальна кількість золота. Ось чому міркували вони це було лише додатковим свідченням того, що люди, які його домагалися, були неповноцінними, адже будь-які спроби скористатися ними були приречені на невдачу. От тільки чому вони були неповноцінними? Збудувати людську істоту було легко. Аудитору досконало знали, як переміщати матерію. Проблема була в тому, що отримана в результаті річ нічого не робила, просто лежала і згодом розкладалася. Це дуже дратувало, адже людські істоти без жодної спецпідготовки або освіти з легкістю продукували діючі моделі. Пізніше з'ясувалося, що можна виготовити функціональне людське тіло, якщо помістити в нього аудитора. Існували, звісно, величезні ризики. Одним із них була смерть. Аудитори уникали смерті, бо ніколи не намагалися здобути життя. Вони прагнули бути ідентичними, нерозрізненими як атоми водню, без їхньої «желі де віре», себто радості від життя. Деякі безталанні аудитори ризикували зустрітися зі смертю, кермуючи тілом. Але після тривалих консультацій було вирішено, що в тому випадку, коли керманнедж діє обережно і постійно підтримує зв'язок із рештою аудиторів, ризик є мінімальний і цілком виправданий. Враховуючи поставлену мету, вони змайстрували жінку. Це був логічний вибір, адже попри те, що чоловіки були явно наділені більшою владністю, ніж жінки, вони нерідко досягали цього, ставлячи під загрозу власну безпеку, а жодного аудитора не приваблювала така перспектива. Тим паче, що вродливі жінки частенько здобували видатні результати, лише усміхаючись владним чоловікам. Саме поняття «вроди» чи «краси» аудитори важко сприймали. Воно не мало жодного сенсу на молекулярному рівні, але завдяки дослідженню з'ясувалося, що жінка на картині Леонарда Сквірма, дама, яка тримає тхора, вважалася втіленням краси, тому на її основі вони виготовили образ Леді Легіджон. Звичайно, дещо вони змінили. Обличчя на картині було асиметричне і сповнене дрібних недоліків, які вони старанно виправили. Результат міг би виявитися кращим за найсміливіше мрії аудиторів, якби вони вміли мріяти. Тепер, коли вони вже отримали свого троянського коня, свою надійну людину, усе ставало можливим. Вони швидко вчилися або, принаймні, збирали інформацію, а це для них було ідентичне поняттю «вчитися». І Леді Легі Джон також вчилася. Вона була людиною ось уже два тижні. Два дивовижні приголомшливі тижні. Хто міг би подумати, що мозок функціонує таким чином? або що кольори наділені сенсом, який виходить дуже далеко за межі звичного спектрального аналізу. І як вона могла б навіть почати описувати блакитність блакиті? Або скільки думок продукував самостійно мозок? Це просто жахало. Половину часу її думки, не би, були її власними. Її доволі б дивувало те, що їй не хотілося розповідати це все решті аудиторів. Багато чого їй не хотілося їм розповідати. Та вона і не повинна була цього робити. Вона була наділена влатою. Звісно, над Джеремі тут і питань не виникало, і вона мусила визнати, що це її трохи бентежило. Це змушувало її тіло робити самовольно такі речі, як червоніти. Але вона була наділена владою також і над іншими аудиторами. Примушувало їх нервуватися. Звичайно, вона хотіла, щоб цей проект здійснився. Це було їхньою метою – акуратний, передбачуваний всесвіт, де все залишалось би на своєму місці. Якби аудитори вміли мріяти, це було б черговою їхньою мрією. Хоча, хоча... Той молодик усміхнувся до неї бентежно і хвилюючи, а Всесвіт раптом виявився значно хаотичнішим, аніж це могли запідозрити навіть аудитори. Чимало цього хаосу вирувало в голові леді Легі Джон. Цок. Лудзе і Лопсанг проминули Бонг Пхут і Лонг Неп на часутінкові примари. Люди і тварини нагадували там синюваті стату, яких не можна було застаряв Лудзе за жодних обставин торкатися. Лудзе поповнював дорожню торбу запасами провізій з різних будинків, не забуваючи залишати там натомість маленькі мідні жетончики. «Це означає, що ми перед ними в боргу», – пояснив він, поповнюючи також і лобсангів на «Наступний чернець, який тут буде, зможе поділитися з ними хвилиною або двома». «Одна-дві хвилини не надто багато». Для жінки, що помирає, нагода попрощатися з дітьми вартує цілого життя, заперечив Лудзе. Хіба ж не написано, рахується кожна секунда. Ходімо далі. Я втомився, підметальнику. Я ж тобі казав, що рахується кожна секунда. Але ж усі потребують сну. Так, але ще не зараз, наполіг Лудзе. Відпочинемо в печерах біля Сонгсету. Не можна згортати час під час сну, розумієш? А не могли б ми скористатися веретинами? Теоретично так. Теоретично? Вони ж можуть розмотати нам трошки часу, ми б поспали лише пару секунд. Вони призначені тільки для надзвичайних ситуацій, безапеляційно заявив Лудзе. А як ви визначаєте таку ситуацію, підметальнику? Вона настає, коли я вирішую, що час скористатися годинниковим веретеном, що його спроектував Ку, Вундеркінде. ритуальним поясом, що вбереже тобі життя. Ось коли я довірюся некаліброваному і неосвяченому веретену, який призводить в дію пружини. Коли я буду змушений це робити. Я знаю, що Ку каже...» Лобсанг закліпав і потрусив головою. Лудзе схопив його за руку. «Ти знову що відчув?» «Ой, так. Нібито мені вирвали зуби прямо в голові», – вимовив Лобсанг, розтираючи чоло. Він показав пальцем. Ось тут це з'явилося». «Тобто з'явився біль», – перепитав Лудзе. Він прикипів поглядом до хлопця. Як минулого разу? Але ми так і не зрозуміли, як визначити, яким шляхом. Він замовк і понишпирив у своєму наполічнику. Тоді скористався ним, щоб зітерти сніг із плаского валуна. Побачимо, що? скляний будинок. Цього разу Лобсанг міг зосередити увагу на обертонах, що лунали в повітрі. Мокрий палець по обідку винного келиха? Що ж, можна почати із цього, але це мав би бути палець якогось божества на келиховій небесної сфери. І ці чудові вишукані й мінливі звуки не просто наповнювали собою повітря, але були цим повітрям. Якийсь розмитий обрис рухався за стінами, наближаючись сюди. Ось він уже був за найближчою стіною, а тоді дістався від дверей і щас. Щось було в лобсанге за спиною. Він озирнувся, Нічого там не побачив, але відчув якийсь рух. А тоді його щуки на мить торкнулося щось тепле. «Скаже нам пісок!» – мовив Лудзе, висипаючи на волуна в міст маленької турбинки. Різнобарвні піщинки застрибали і розлетілися на всі біч. Вони не були наділені чутливістю справжньої мандали, але серед цього хаосу вирізнялося синє цвітіння. Він гостро зиркнув на лопсана. «Було доведено, що ніхто не здатний учинити те, на що спромігся ти», – повідомив він. Ми ніколи не знайшли, бодай, який спосіб визначити, де саме відбувається збурення часу. «Е, «Вибачте?» – Лобсанг торкнувся рукою щоки. Вона була волога. «Е, «А що я вчинив?» «Потрібна велетенська...» – Лудзе замовк на півслов'я. «Анкморпоркось там», – знову заговорив він. «Чи ти це знав?» «Ні. І це ж ви сказали, що відбувається, ніби щось діятиметься в Анкморпорці». Але в мене величезний життєвий досвід і чимало цинізму. Лудзе висипав пісок назад у турбинку. А в тебе просто дар. Ходімо. Розітнувши тоненько ще чотири секунди, вони вже опинилися нижче снігової лінії на пухилих осапах, де з-під їхніх ніг вислизали камінці, а тоді в заростях квільхи, набагато вищих за них самих. І саме там вони наштовхнулися на мисливців, які оточили когось широким колом. Ці чоловіки майже не звернули на них увагу. Монахи в цих місцинах були не вдивину. Їхній ватажок або принаймні той, хто щось вигукував, а саме такі зазвичай бувають ватажками, зиркнув на них і помахом руки запропонував їм іти своєю дорогою. Але Лудзе зупинився і доброзичливо поглянув на істоту в центрі кола. Вона теж подивилася на нього. «Гарна здобич», – мовив він. «І що тепер збираєтесь робити, хлопці? А тебе це нафік обходить?» Гризнувся ватажок. «Ні, ні, просто питаю», – відповів Лудзе. «Ви, хлопці, піднялися сюди з долини?» «Ага, ти не повіриш, які бабки можна зірвати впіймавши піймавшого текенького. «Так», – погодився Лудзе, – «в це важко повірити». Лобсанг подивився на мисливців. Їх було більше десятка. Всі були озброєні до зубів і пильно стежили за Лудзе. «Дев'ятсот баксів за класну шкуру, а тоді ще тисячу за лапи», – похвалився ватажок. «Аж стільки?» – перепитав Лудзе. «Купа грошей за пару стіп». «Бо це великі стопи», – пояснив ватажок. «Знаєш, що кажуть про чуваків з великими ступнями, а? Що їм потрібні черевики більшого розміру? Ага, якраз», – вишкірився ватажок. «Фігня, звісно, але на противажному континенті є багаті старпери з молоденькими жінками, які готові башляти шалені бабки за розтерту в порошок стопу Єті». «А я чомусь думав, що їх захищено від полювання», – сказав Лудзе, притуляючи мітлу до дерева. «Та вони ж як тролі! Хто тут їх буде захищати?» – буркнув ватажок. За його спиною місцеві провідники, які знали перше правило, розвернулися і кинулися на втікача. «Я?» – заявив Лудзе. «Он як?» – вишкірився цього разу зловісно ватажок. «Та в тебе ж навіть зброї немає!» – він озирнувся на провідників, які чим дуже тікали. «Мабуть, ти один з тих прибацаних чинців, що сидять там десь у гірських долинах, так?» «Саме так», – підтвердив Лудзе. «Низенький, усміхнений, дивакуватий чернець. Абсолютно беззбройний. А нас тут п'ятнадцятеро!» – гаркнув ватажок. «І добре озброєних, як бачиш!» «Це дуже важливо, що ви всі озброєні по самі вуха!» – прорік Лудзе, закочуючи рукави. «Так буде справедливіше!» – він потер долоні. Ніхто, здається, не мав наміру відступати. «Е, хлоп'ята, а чи хтось із вас чув про якісь правила?» Поцікавився він на якусь мить. «Правила?» – перепитав один із мисливців. «Які ще правила?» «Ой, ну, знаєте», – відповів Лудзе. «Правила типу, друге правило, скажімо, або двадцять сьоме, будь-які правила такого ось типу». Ватажок мисливців насупився. «Що за фігню ти там плетеш, містере?» Е, «Та який там ще містер? Я радше низенький, доволі досвідчений, підстаркуватий, цілком беззбройний, дивакуватий чернець», – озвався Лудзе. «Мені просто цікаво, чи вся ця ситуація не примушує вас трішечки, знаєте, нервуватися». «Тобто нас, добро озброєних і переважаючих кількісно, має нервувати твоє базікання?» – здивувався один з мисливців. «А ж, так». Підтвердив Лудзе. Можливо, нам тут трапилося явище поєвної культури, знаєте, як от ви на це. Він став на одній нозі, легенько похитуючись, і підняв угору руки. Гай. Ні? Хто небудь? Мисливці були дещо спантеличеними. Ти ж книга? запитав один із тих, що був наділений крихтою інтелекту. Скільки там слів? «Я оце намагався з'ясувати», – сказав Лудзе. «Чи розумієте ви, що станеться, коли цілий гурт кремезних озброєних чоловіків спробує напасти на низенького старенького беззбройного ченця?» «З того, що я знаю», – озвався з гурту той інтелектуал, – «цьому нещасному ченцеві не позаздреж». Лудзе знизав плечима. «Ну, гаразд», – мовив він, – «тоді доведеться спробувати важкий варіант». Якийсь невиразний згусток повітря вдарив інтелектуала ззаду потилиці. Водажок хотів вступити крок, але занадто пізно збагнувши, що хтось зав'язав йому шнурки черевиків. Мисливці схопилися за ножі, але тих не виявилося в піхвах, а мечі якимось незбагненним чином опинилися десь аж у дальньому кінці галявини, притулені до дерева. Хтось їх збивав з ніг, а невидимі лікті боляче вдаряли в м'які і незахищені частини їхніх тіл. Прямо з повітря на них сипалися удари. Ті, хто впав на землю, швидко зрозуміли, що краще там і залишатися. Піднімати голову було боляче. Мисливці лежали тепер смиренно на землі, тихо стогнучи. І тут вони почули якісь глухі ритмічні звуки. Це плескав у долоні Єті. Облиски були наквапливі через занадто довгі руки істоти, та коли долоні нарешті зустрічалися після довгого шляху, їм було приємно бачити одна одну. Від луні розліталося далеко в горах. Лудзе нахилився і взяв Аташка за підборіддя. «Якщо тобі сподобався сьогоднішній діньочок, перекажи це своїм друзям, будь ласка», – порадив він. «Перекажи їм, що треба пам'ятати перше правило». Він відпустив підборіддя, поволі підійшов до Єті і вклонився. «Я маю вас звільнити, сер, чи ви волієте зробити це самі?» – запитав він. Єті підвівся, глянув на жорстку залізну паску, в якій опинилася його нога, і на мить зосередився. Наприкінці цієї миті Єті вже стояв трохи з боку від пастки, що й далі була майже повністю присипана листям і налаштована на ловитву здобичі. «Гарно зроблено», – похвалив Лудзе. «Ретельно і дуже спокійно. Курс на долину?» Єті мусив зігнутися вдвоє, щоб наблизити до Лудзе свою видовжену мармизу. «Так», – вимовив він. «А з цими людьми що хочете зробити?» Єті подивився на переляканих мисливців. «Скоро вже темно!» – сказав він. «Провідників нема!» «Вони мають факели!» – повідомив Лудзе. «Ха-ха!» – сказав Єті. Причому, власне, сказав, а не засміявся. «Це добре! Факели вночі видно!» «Егеш! Так! Чи не могли б ви нас підкинути? Це дуже важливо!» «Тебе і того спритного малого!» Якого я там бачу? Латка сірого повітря на краєчку галявини перетворилась на захеканого Лобсанга. Він кинув на землю зламану гілку, яку тримав в руках. Хлопця звати Лобсанг, я його навчаю, сказав Лудзе. Мусиш поквапитися, поки в тебе не закінчилися речі, яких він ще не знає, порадив Єді. Ха-ха! Підметальнику, на що ви... Почав було Лобсанг, швидко наближаючись. Лудзе приклав пальці до руст. «Не перед нашими полеглими друзями», – застеріг він. «Я сподіваюся, що в результаті сьогоднішньої роботи в цих краях набагато краще шануватимуть перше правило». «Але ж мені довелося робити все. Нам треба рухатися», – зволів йому замовкнути помахом руки Лудзе. «А даю, що ми зможемо гарненько подрімати, поки наш приятель нестиме нас». Лопсанг подивився на єті, а тоді знову на лудзе, і знову на єті. Той був височезний. Трохи нагадував тролів, які траплялися лопсангу в місті, але був стрункіший за них. Зростом був удвічі, якнайбільше вищий за лопсанга, і мав худорляві ноги і руки. Тіло нагадувало клубок вовни, а ступні були й справді величезні. Якщо він міг так легко звільнитися від пастки, почав лопсанг. Ти учень, правильно? Не дав йому договорити Лудзе. А я твій вчитель. Я певний, що десь це записав. Але ж ви казали, що не збираєтесь постійно повторювати всі ці всезнайства. Пам'ятай перше правило. О, і не забудь прихопити одненького меча. Він нам невздовзі придасться. Гаразд, ваша честь. Єті обережно, але впевнено підняв їх землі, зробив для них своєрідні гніздечка, зігнувши руки в ліктях і рушив повз засніжені дерева. «Затишно, га? озвався за хвилю Лудзе. «Їхня вовна прийдеться якимось чином із каміння, але вона доволі зручна». З другої руки не пролунало жодної відповіді. «Я провів певний час із Єті», – повідомив Лудзе. «Чудові люди! Навчили мене дечого, корисні речі, бо хіба ж не написано «вік живий, вік вчись», – панувала тиша, похмура і нарочита тиша. Якби я був хлопцем твого віку і мене ніс на собі справжній Єті, я вважав би, що мені пощастило. В нашій долині взагалі мало хто його бачив. Май на увазі, що вони тепер не підходять так близько до поселень, відколи розійшлися ті чутки про їхні стопи. Лудзе мав відчуття, що він веде діалоги з самим собою. – То ти не хочеш бодай щось мені сказати? – запитав він. – Якщо чесно, то так, хочу – озвався Лопсанк. «Ви оце скинули на мене всю роботу, а самі не збиралися навіть палець о палець ударити. Нічогісінько!» «Я робив усе, щоб перевернути їхню увагу до себе», – спокійно відповів Лудзе. «Навіщо?» «Щоб вони не звернули увагу на тебе. Я був, звичайно, впевнений у тобі. Добрий учитель завжди дає учневі нагоду продемонструвати своє вміння». «А якби мене там не було, то що б робили ви? Молилися б?» «Так, Либонь», – погодився Лудзе. «Що? Щось я припускаю, що винайшов би якийсь спосіб використати їхню тупість проти них самих», – сказав Лудзе. «Завжди щось знайдеться. То в чому тут проблема?» «Ну, я просто... Я, думав... я просто думав, що ви мене чогось навчите, от і все». «А я тебе постійно вчу різним речам», – мовив Лудзе, «хоч ти, можливо, їх не зовсім ще засвоюєш». «О, я бачу», – буркнув Лобсанг. Можете пишатися собою, то, може, спробуйте, однак, навчити мене чогось про цього Єті і про те, чому ви змусили мене взяти меча? Меч буде тобі потрібний, щоб навчитися дечому про цих Єті, – пояснив Лудзе. Як це? За пару хвилин знайдемо гарне місце для зупинки, і ти зможеш відрубати йому голову. Ви на це погоджуєтеся, сер? Так, звичайно, – відповів Єті.